був у комісії вивчення українсько-турецьких зв'язків. Відомий наш літературознавець Олекса Мишанич, який реставрував подієвий перебіг життя Миколи Горбаня, з'ясував, що саме в ті 30 роки молодий учений, котрому було ледве 30, дивував широтою своїх наукових зацікавлень та бурхливою енергією. А він читав... В Інституті курси з історії України, історіографії, історичної географії, палеографії заповідалася яскрава кар'єра здібного педагога і амбітного вченого. В його активі вже були сотні серйозних публікацій, з-поміж яких, передовсім, варто назвати студію про можливого автора історії русів, нариси з української історіографії – він коментує археографічні праці академіка Дмитра Багалія, історичні пам'ятки й архівні документи. Охоче виступає з рецензіями на історичні твори. Пише передмови до Марусі, Марка Вовчка, і «Шоломів у сонці» Катрії Гриневичової. Його публікації з'являються не тільки в спеціальних виданнях, а й у популярному тоді «Червоному шляху». Його заарештували 1931 року у справі так званого Національного центру. Репресивна машина тоді тільки примірялася до недалекої косовиці. Тодішні заарештовані ще мали якісь шанси фізично вціліти. І дехто справді вцілів. Їхні вироки ще не такі жорстокі, як у тих, кого було схоплено 34 38 Скажімо, Горбаневі визначили заслання на три роки до Алмати. Після закінчення цього строку його знову було заарештовано. Тепер у справі Української військової організації, про яку він, певно, ніколи не чув. Місцем заслання йому назвали Тобольськ. Термін заслання скінчився в 1937-му. Слава Богу, що його лишили в спокої. Він міг навіть вибрати собі роботу, яка його справді цікавила. Працював в архівах. Реабілітація прийшла аж 1957-го, коли почали повертатися додому сотні тисяч репресованих. Тих, хто лишився живим, пройшовши констабори. Сибірний Сходима стала братською могилою для незліченної кількості видатних українців. Із тих, хто не дожив до тих часів. Горбань додому не повертався. Невідомо, що було причиною цього. Біографія ученого доки що вивчена лише в загальних подробицях. Горбань був висланий до Алмати, далі – Тобольськ та Омськ. Як пише Мишанич, учений і на засланні, важко їй уявити в яких умовах, писав наукові праці – викладав латинську мову в Казахському медінституті, вчителював в Омську. Згодом, після звільнення і переїзду до Ташкента від 1960 року, був викладачем історії у місцевому пединституті, працював у Держархіві. Там кандидат наук, доцент Микола Горбань, викладав латину і був завідувачем кафедри. Саме тоді він був реабілітований Верховним судом Казахської РСР. Його земний шлях урвався 1973 на 1975 році. Є в тому своя закономірність, що Микола Горбань узявся писати історичну прозу. Не один з істориків, археологів та архіваріусів марив лаврами Кліо – але література це дама вельми вередлива. Вона має чимало критеріїв до претендентів на звання письменника, і перед усім таку, доволі істотну необхідність, як наявність таланту у неофіта художнього слова. У Горбаля був такий талант, і справді потужний. Перша його і, на жаль, єдина історична повість Козак і воєвода, що з'явилася друком 1930 року п'ятитисячним накладом у Харківському кооперативному видавництві Рух, засвідчила: в літературу прийшов не випадковий чоловік. Він не тільки мав відповідну підготовку для роботи в історичній прозі, історичну ерудицію, пристрасть колекціонера до сенсаційних фактів та колоритних постатей з історії, а ще й досвід роботи зі словом. Співпраця з газетами й журналами стала своєрідною школою літературного ремесла. Козак і воєвода – це Слобідська Україна середини XVI століття. Щойно скінчилася Україно-Польська війна, в якій козацтво та селянство виборювало незалежність нашого народу. Але сталося не так, як гадалося. На зміну польському пануванню в Україні прийшло панування російське. У великих наших містах російські залоги. Повсюдно урядують їхні воєводи. Сум'яття в душі Івана Сірка, який живе в своїй мерефі, не відаючи, чого тепер на Україну ждати. У козацьких низах наростає хвиля невдоволення – вже й гетьман Іван Брюховецький закликає до зброї взятися і непроханих гостей з України витурювати. І ось уже веде козацьку дружину Іван Сірко, веде на Харків, щоб вибити з нього російську залогу, яка не просто зайняла кругову оборону в тамтешній фортеці, а й налякала населення міста тим, що буцімто повсюдно в підземеллях Заховано в порохових льохах те, що несе загрозу всьому місту. Отож воєвода об'явив, що коли тільки пригородок упустить сірка пристане до нього, то він зірве фортецю з пригородком разом у повітря. Загине він, загинуть ратні, люди, але загинуть і всі зрадники, та із з сіркового війська чимало пропаде. Тож не диво, що проти волі своєї, проти бажання свого мусили харків'яни боронити від сірка місто, пише Горбань.